hier in die atelier by my 19.06 07.06 6 minute oor 7 Suid-Afrikaanse tyd en jy is by die rechte plek hoor. nie, wegga nie jy is by netradio SA netradio SA, ons webwerf www.netradio SA.CO.ZA Op ons webwerf vind jy al die nodige inlichting wat jy nodig het om van kennis te neem van hierdie internet radio wat wereldwijd uitsaai Inlichting soos die name van die omroepers en die programme wat hulle uitsaai Tyje van uitsending En dan ook jy archief wat jy kan bezoek, rondkrap en kyk na vorige uitsendings en dan soms so online Daarna luister of dit dan aflaai En heb jy eie tyd Daarna luister Jy luister na Dr. Tini Eilers Ek saai uit hier vanuit Airene Die stad van vrede Pretoria, Suid Afrika En waar jy jouself ook al mag bevind Jy is baie, baie, baie welkom Of dit nou hier in Suid Afrika En van ons stede dorpe platteland plaas is En of jy in die buitenland Na ons luister Ewe welkom Groot familie van ons En jy is welkom ek hoop. Jy voel meer welkom As ek gegroet het hier in paar Verskillende tale, alles beteken Eindelijk maar net Hallo Soos in die Russische taal Zdrafuja of Privet In die Arabische taal Salam alikum Of Ergaba of was wassalam, afhangende nou van die streek. En in die Duitse taal, Goedenavend, Hebraaus, Shalom, Grieks, Kalimera, en goeie naand in Afrikaans, Goed Evening, in die Engelse taal. En ek hoop jy voel nou sommer baie thuis en gegroet, en rustig, en kan ergens sit, en rustig raak skoene uitskop, aarde losmaak, voete op, en lekker ontspan hier in die teenwoordigheid waar ons Godse woord oordink. Belangrik dat die mens dit doen, hier op die aarde, of jy nou het 10 jaar oud word, of jy 100 jaar oud word, en of jy 110 jaar, of 20, 130, dit maak jy saak nie, dit is niks, in vergelijking met die eeuwigheid. En daar moet een mens bepins, daar oor moet een mens rechtig tyd uitkoop om daar oor na te dink. Want as mens nie daar oor na nie, gaan die ook nie optreun nie. En ons moet daar ook duidelijkheid hee. Ons glo nie in een fatalistische soort godsdienst van what will be, will be nie. Dit maak nie sann nie, dit is een is een soort van godsdienst. Dan hoef dit nie nodig is om een godsdienst te oefen nie dan moet jy my net niks doen nie, dan moet jy appel doen soos wat Paulus sê, eet en drink en wees vrolijk, want morgen sterf ons. So onverangwoordelik kan mens nie leef nie. Daarom sal ons vanavond piekie met gekyk na die begrip van 'n oordeel. Waarom is daar een oordeel? In? wat is die implikaties daar rondom? Want as daar nou nie een oordeel was, dan kon een mens dalk miskien nog gedink het aan een soort fatalistische beskouwing, maar as daar een oordeel is, dan gaan het oor een weeg van het wat jy gedoen het, net wat ek en jy in die lichaam gedoen het. Maar voor ons die gewichtige saak aanpak vlieg ons op die hoog hier, saam met Johanita Klaansen, nee, nee, nee, Johanita Duplessis, Where are these suns finally lead? The sun in my Where are these wolves of the leader? Is after my in uitgestrek my lewe ba vir my Reenboog vol de lofdes voor, want gister is by al my drome. Ek ga net haal, want ek vlieg hoog. Aar en slug op een vaste koers met engel aan my sy. Die berge kan, maar follow my, want ek weet ek is vry. Ek spry my vlerke word, kan Li is on my asem is in my ek weet ek sal nie moeg raak nie want sy hande dra my as ek val tel hy my op en sê jy kan kan niks kan my meer bang maak nie ek sal my onderkry wat sal een mens aan my kan doen want ek weet ek is vry, ek spry my vlerke woe Ha wow. be My dan net Radio SA luister na Dr Tine Eilers uitsaai hier vanuit hierdie Irene stad van vrede Pretoria Suid-Afrika Die laaste twee snitte waarna nou jy geluister het was die van Catherine Scott With Eyes Above en ook Lancel wat vir ons gesing het because he loves Ons praat so 'n oor die oordeel is een baie gewichtige aangeleendheid en baie mense strykel maar daar oor oor daar die begrip en daarom lees ek maar as vertrekpunt vir ons skrifgedeeltes wat dit nou onderskryf hier in Romeine Romeine kom ons kyk by Romeine 2 15. Oor wat Paulus hier vir ons sê Rondom die feit dat ons allemaal Voor die rechterstoel van Christus Moet verskyn Allemaal Moet voor die rechterstoel Van Christus verskyn Nou, dan moet een mens toch seker Aan Anvaard, dat daar een oordeel gaan wees, as hy sê dat ons allemaal voor die rechterstoe van van Christus moet verskyn. Dit maak maar sin, nee. Want hy sluit hom self hierby in. Paulus self sluit hom daarbij in en sê dat ons allemaal Voor die rechterstoel van Christus, Jezus moet verskyn So ons moet daar staan En as dit dan waar is Dan beteken dit ons dat een mens nie maar net aan een soort fatalisme kan glo nie Om miskien nou aan te neem dat wat wil be, wil be, dit wat moet gebeur, sal maar gebeur. Dis so as of God dan die skepping aan mekaar gesit het, en soos een oorloosie opgewen het, en alles is maar net bezig om af te speel. Elke liewe ding wat gebeur, gebeur nou maar net, en daaraan kan een mens, Nou niks doen nie. Maar dis moos nou nie waar nie. Dit kan nie wees nie. Kom ons lees dan nou daar die vers vir jou. Eerstens in Romeine 14 vers 10. Want ons sal almal voor die rechtertoel van Christus gestel word. Dan gaan het troon wees. Christus gaan sit as die rechter Want daar is geskrywe So waarachtig as ek leef Sê die Heere Voor myse elke knie buig En elke tong sal God beleid En so sal elkeen van ons Jy moet oplet hoe Paulus die woorde gebruik Praat van ons So sal elkeen van ons dan voor die toe, van God rekenskap van hom self moet gee. Elkeen afsonderlik. Ek gaan daar staan, jy gaan daar staan. Dis volgens Paulus. Nou wat sou die sin daarin wees? Dat daar een oordeel moet wees en dat ons voor die rechterstoel moet skyn, verskyn en dat ons rekenskap moet geën. As alles maar net gaan gebeur, soos wat dit vooraf bepaal is, en ek en jy eindelijk niks daan kan doen nie. Dit kan ons nie wees nie. want dit maak nie dood, gewoon nie sin he. Dit is een sinneloese stelling, as een dit so kan stel. Nou as daar een oordeel is, dan moet ons toch sekerlik daarvan kennis neem. En Paulus herhaal precies hier die selge soort woorde in 2 Korinthus 5 vers 10 want ons moet allemaal voor die rechtersdoel van Christus verskyn, so dat elk een kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Maak dit sin? Maak dit vir jou sin? Dat ons voor die rechtersdoel van Christus gaan verskyn, so dat elk kind kan ontvang wat hy deur die lichaam, wat hy gedoen het, wat hy dier die lichaam, nie in jou denken nie, wat hy deur jou lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, jou dade, of dit goed was, of dit kwaad was. En ons gaan later bykie in Korintheers verder, daarna kyk in 1 Korintheers. Maar ek wil eentje ees, hy moet die dink, hy moet nie maar somma net aanvaard wat ek sê nie, Lees dit self, kyk een bykie, of miskien het jy dit al klaar gelees en tevore daar oor gedink en dan is dit goed. Maar as jy nou nog nie daaraan gedink het, as jy gedink het, ons gaan uit, whoops, een klap sy ons in die jimmel en dan is ons vereewig daan en daar geen oordeel nie, want Christus het aan die kruis gesterf en al ons hond is weggeneem, alles kult en alles is vergeven, alles vergeet en ons aan allemaal jimmel toe. Wel, as dit die geval is, hoe so kom u daar een oordeel wees? Wat moet ons dan nou daar gaan doen? Kom ons luister, terwijl jy dink, gaan hier nou Lysbe Visser had vir ons sang oor die feit dat God Koning is. Koning is. koon en hey mo baie singoon ek verklaar my Goody is where you're at, just lift it up Thank you God We celebrate you tonight Oh Oh Oh I'm oh. oh, a father oh, oh, oh We love you God Je zog ons kankel bij net Radio SA, net Radio SA Vers koning en jy luister na dokter Tini Eiders wat uit saai Hier vanuit eier stad van vrede in Pretoria Suid-Afrikaans, baie welkom hoor Spraans bykie oor die oordeel En die absolute, wat is die woord? Confusion, verwarring wat daar aan mense se denke gesaai word van uit die verskillende theologie. Brille van theologie, dit word so'n bril, waardeer jy na die bybel kyk. En dan blur hy al die goed uit wat nie met die theologie sta omstel. <laughs> kom ek vertel jou bykie iets, laat kom ek help jou toch net bykie asseblief in jou denke. Amal van ons weet hier in Gauteng van Sanderal en van hierdie eetol stelsel wat ons heet. Nee. Waar jy nou by hierdie eetol hekke goed voorbij en dan neem hulle nou op een manier kennis van jou dat jy daar door gerei het en dan moet jy nou betaal. Habordou nou, nou vir jou rekeningen uitgestuur en jy word gedreigd met 'n half en so meer. allemaal weer daarvan, né? Nee, jy weet, moet my al die al die al die al die klagtes teen hierdie hele stelsel en dat niemand wil betaal nie. <coughs> nou luister nou mooi nou vir my, hoor. Luister nou mooi. Sien nou Sanral en die regering besluit vandag by 'n noodvergadering of bak na die zaak, wat is soort van vergadering nie, dat dit word nou alles gekanceleer, niemand betaal meer nie, alles is nou soma net vry, jy hoef nie een dode cent te betaal nie, uh, president soma vat soma al die geld en hy betaal soma al die geld wat hy het, en hy betaal soma al die rekeninge, en niemand hoef nou mee enigszins rekeninge te betaal nie nee luister nou nie jy hoorde wat ek sê en morgen kry jy nou in die pos een dagvaarding dat jy moet voor die voor die hof gaan en jy moet want jy betaal nie en jy moet nou kom, kom rekenskap geën Dit maak ons nie sin he, nee. dit maak net doodgewoon nie sin he. Ek hoop jy, jy luister mooi vir my, dit maak nie sin nie, maak nie sin nie, dit onlogies. Nou myse, kom ons vat hier die ding en pas dit toe, op die skrif. Ja sommige mense wat van die oordeel is dat Jezus aan die kruis gesterf het en daarmee het hy alles opgehef en alles wat jy ooit verkeerd gedoen het en wat jy verkeerd doen en wat jy verkeerd sal doen in die toekomst al daarie goed is uitgewis dit beteken eindelijk niks nie Jy is skotvry ander kant Nou as dit die die geval is dan is Paulus mos totaal aan al die mekaar. Veral waar ek nou vir jou gaan lees in 1 Korintiërs hoofstuk 3. Luister nou mooi wat lees ek. Ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling vanaf vers 9. 1 Korintiërs 3. Paulus skryf hy sê want ons is medewerkers van God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 Elkeen moet oppas hoe hy daarop bouw, want niemand kan aan een fondament le as wat daar gele is nie, en dit is Jezus Christus. Nou kan ek het net veel verduidelik, dit is die rede waarom jy gered word. Jy het hier die fondatie gekry die oomlik as jy Jezus aanvaar het, as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker, dan het jy een fondatie daar kan nie een ander fondasie geleg word nie, dit wil sê, ons kan nie na die Mohammedane luister, of na enige ander godsdienst nie, want daar is nie een ander fondasie wat gelek kan word, as Jezus Christus nie. As iemand op die fondament bouw, daar nou Paulus het gesê, opas wie bouw, as iemand op die fondament bouw, goud, silver, kostbare stene, En dan is helemaal een ander soort goed waarom jy kan bouw, hout, hooi, stoppels. Elkense werk sal aan die licht kom. Dit wil of jy gebouw het met goud en silver en kostbare stede, of jy gebouw het met hout, hooi en stoppels op hierdie fondament van Christus, feit dat jy gereed is dat jy Jezus aangeneem het. Elkense werk sal aan die licht kom want die dag sal dit aanwees, dit is hierdie dag wat ons allemaal voor Christus moet verskyn, dag sal dit aanwees, omdat dit door vier openbaar gemaakt word, en die vier sal elkeens sy werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand sy werk bly staan, wat hy gebouw het op hierdie fondement, namelijk omdat jy Jezus aanvaard het als verlosser en zalig makker, as iemand sy werk bly staan, wat hy daar opgebouw het, sal hy loon ontvang. Jy sê, dat is oordeel, en dat is loon wat ontvang kan word. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade lei. Jy moet hier mooi vir my luister, hy gaan skade lei, hy gaan skade lei in die oordeel wel hy self gered sal word, maar soort die en vier jyn. So hy sien, as een oordeel, en het gaan oor wat jy gedoen het, soos Paulus vir ons gesê het in Romeine, in 1, 2 Korintheus, ons moet amal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so ons kan ontvang vir wat ons gedoen het in ons lichaam. Dit is, dit is nie een fatalistische godsdienst wat ons het, dat alles gaan om aan het gebeur nie, jy kan eindelijk niks doen nie. Daar is mense binnen in die christelike godsdienst wat dit, daar die soort siening handhaaf. En sê, so, jy kan niks doen nie. Al wat jy kan doen is om dankbaar te wees, verder kan jy niks doen nie. Nou as dit die geval so wees, hoekom moet daar dan een oordeel wees? Doud ek het nou nie nou vir jou, Sandral, as een voorbeeld gauw. Indien hulle alles afskryf en sê, niemand hoef my enig iets te betaal nie, dan is jy ons nou skortvry, dan gy ons nou niks uh, kan doen nie, of hoef te doen nie. As jy dis oor een maand of twee, of oor een week of twee, skiele kry je dagvaarding, dat jy nie moet, of moet verskyn en maak het, mas jy nie en nou moet jy gaan rekenskap geef vir goed wat laat betaal is dit is die denkfout dit is een groot denkfout by mense aan die gang oor die redding en die soteriologie en die oordeel as alles gekanseleer is, dan moet die oordeel op ons gekanseleer is, dan moet ons vir Paulus, Paulus, jy is helemaal die mekaar met goede respekke achting gesef jy. daar ja, is nie meer een oordeel nie. Alles is uitgekanseleer. En moet hy maar sy brief laat oorskryf. Ek sou so graag waar jou die gedagtes nou gelees het, maar nou kan ek nie. Kan nie gedagtes lees nie ook nou nie dat ek het nou wil doen nie. Maar dit so interessant gewees het, want Daar is soveel verwarring in die wereld van die kerk oor hierdie hele situasie wat ek nou aangespreek het. Ek moes luister na Oscar Erensperger, wat hy sê, neem my leven, laat het wees soos wat die heren het wil heen, neem my leven. En daarmee gaan ek jou nou hier groot vanuit Eirene, die stad van vrede, Pretoria, Zuid-Afrika, tot morgen, dv, as daar een morgen is, die ovolente, as die heren ons leven spaar, en daar is nog gedag, dan weer by die selde tyd, en mag jy wonderlijke aangename nachtris, ervaar, nieuwe kracht kry, dv, vir morgen, as daar die dag gaan wees, so dat jy sommer weer wonderlik lekker springlevendig en met een nieuwe veerkracht in jou tred die dag sal aanpak En daarmee groet ek. Shalom, vrede. Neem my lewe, laad het leer, U gewij, meer en meer, laat my hart gedierig jou, En vandaan waaruit getuig. Neem my hand, maak ons diensbare u die goeie weg, neem my voet, te skooi al heer, met bereidt hy tot u hier Neem my stem, en laat my sing, aan u heer, graag draag, hul sal vind wat nou u vraag. dan my